ما بال الله صلى الله عليه وسلم العلم صراسه ايه محكمه واشنده قائمه ولو علم و فریضتون وضاحت تے علم و فریضتون على کل مسلمین تو کم علم چه کم دنو آغا فرض لے نو دیکی علم ذکر کئی چاگز کم دنو ضروری دیز دا قول چاگز دا قول ضروری دی. یو چې کم اغلی معرفت القرآن لفظن قرآن کریم از دا کول لقرآن کریم محکمات از کول سبب نزول از کول گران آیتون از دا کول ناسیق منسوخ معلوم اول قرآن کریم بعدی واندان کول دائی و علم دی دویل دی سنت عادل قائمت سنت دائمی سنت قائمی اچھا دوی شاقہ منسوخ نوی او محجور او پر عوایت کی شدود نوی اور صحابہ و تابعین عمل کړی دا یې سنت قائمه بیا سره موضوعات یاد ذکر کړي شاف پرهاد مدینی او فقہاد کوفی وکمس یذ متفقین بارک متفقی نطولو که اعلیٰ سنلاتی بائی علماء دا مدینی فقاها، او فقہا چکم دنو نکوفی لگد علم دو مراکیزو صحابو پٹھیں که مدینو نبی علیہ السلام پٹھیں او بیا چلک جگڑ شروشوی فیتان رائز نو مرکزیت منتقل شو کوفیتا دیر صحابه کرامو کوفیتا حجرتو کو ستاو علی رضی اللہ تعالی حاگر دارو خلاقون چی کننو کوفیتا تکڑا منتقل کا چیر خلق حملی پی نو چی مدینة الرسول دا جگڑی نسوی محفوظ نو دا غید دارو خلاقا شوار نوائی کوفیت منتقل کا اغبیاد علم مرکز و گرزید دوئیوی صحابہ و طابعین اغبیاد کوفا کیو اغبیاد دینہ و مرکزو کوفا و مرکزو و, مرکز و. سنت قائمہ کی دوئیم نمبر آغا آغا دی چپاگی کی صحابہ او دعا یا دری قولوی دیر نوی یعنی دعا قولوی بکی او یا چکم دنو دری قولوی و معمول بیہاوی یعنی ہر یا اطراق بانده عمل شووی فاغیر دعا رو بانده عمل دعا رو قولو نو بانده یا با دری قولو بانده چکم دنو عملوی دان سنت قائمات لیا شیاء قلد دینا در دور دیو قولونو ناقوا کیه ورغب یا استنباتات دا مجتہدین دی آس سنت قائمان دی آغب یا استنباتات دا مجتہدین دی درہم که سمعلم فریزتون آدلتون یوم آنا آغازی کم دنو زنو شر راہو استنباتاتا غستی چکم دا دی دون استنباتوشی دا آیت محکمت اور دا, دا سنت قائمت احکام مستنبتہ بالجیحاد معادلت مصاویت للقرآن والحديث کی وجوب العمل مصاوية للقرآن والحديث في وجوب العمل فريضة عادلة مراد احكام اتحادية احكام مستنبترين دوئم قول ذا دي فريضة عادلة مراد انسقباد وراء طولی انسقباد وراء صوح دوار انسانو هي سيري ورثه په واست ابواب القضا ابواب القضا چريګه مسلمانانو په ميانس کې عادل شي او نزا د باب بين د مسلمانانو ختم شي قدا طريقت ذ ضروری ضروري فريزت و وينزا حتمتم بين الناس انت حكم بالعدل فَإِنْ حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ فَحْكُمْ بِالْقِسْءِ إِنَّ الله يحب الْمُقْسِطِينَ فَرِيزَتٌ عَدِلَتٌ مُرَاد اغایت احکام المباریث او ابواب القضادي چاہیستر عدل قائمشی بمعبین مسلمانوں کے دا فرض کفائی علم فکر دے چھندیز جو کہو کہ ہر مقام موجودی دا ذریعہ و مرتبہ نوا سیوا ذلک فہو فضل تدین سیوا چه دی نیوما نہ فضل عہد کم نہ مصاحبت سیوا چه نہ مصاحبت و نور سرخ ذات شریعت مزدکئی دا خیر ثواب استائے فاو فضل من دې کې سيواي ثواب دې منبال فضل زه خو داري چې دا اصل له مو فضلم زائدن لا ضرورت فيه دې کې دې گندنو ضرورت نشته ضرورت اصل د دا فریضا تصخیل شوچ فردی کفایی علم داری ایسی او خار دا مسلمانانو او کل دا مسلمانانو دا دین خالی ندی بگار چاج کمدنو دا دین خالی وی فردین خالی وی داست عالم پر گینی وی نطول خلق بگنانگاری وانعو فی بن مالک لس پاره <على> پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم قصیل امیرن او مامورن لا يقص الا امیرن او مامورن اسلام کې دې غم دنو هر یو شي د پاره معیار دې خوش ور د فلک مې اعیار ده دار سیزه پا دو وعز منصب چی ده نگایو اهم منصبو دو وعز او دو نصیحت منصبی او اهم منصبو چی او سر وعز که ده وعز آمیر ده به حکم ده خلقو تا اپا کاردار چی ده سو دا, خلق و بنظر دا خبر په نظر کې دا خبره قیمتي نبی رسول الله هغه چې کبده نو فرمایل دعا کوي الله هم اني یشکويله قزوه قوتي وقله حيله وهواني على الناس اللهم جالني في عين صغير في عين الناس كبيره دعا وی وئل الله عزوجا ته کمزور رس پلا جاونه الله هم جالي په عيني صغيره په عيني الناس كبيره الله ځان ته ور وکتا چې ما ځان غوښکاراني شي او د بل په نظر کې نه راته او اګرام شي په ونه الله تعالی فرمایل د نړۍ مقاصد ته پاره نه وی بلکه دای ویل چه ما درون تا خبره خبرمی درانه شید چه ما در خلقو پنظر که درون تا چه خبرمی سشید درانه شید بردورا کردی و فی اعیون الناس فعظیم نی در خلقو پستر کو که ما معظم کا چه زما خبرم آقا چه کم درانه بید جه مولاي هغه څنګه له نظرهم وکلي چې عزت مند وي او ذ خپل په نظر کې غدروي او دا خبره مو خلک خاوي چې کوم مولانا سابن کمزور وي دا خبره او جوه د ډیرنه ګي نو وانه د صحت دا د چاچار نه دي چې بانه د صحت کینو وکړ دا د صحت لپاره امیر وي مطلب د حکومت د سره توافق د ملال گورنر وي امیر بلده دا ګرځي کلی دبار حکومت کوي امیر په خاطر هر دي کلی د امیر دی امیر بلدا وعادی واع کوي زکه داغه سره وبدره چې واسته کوي واع سکي نو د خای کو په نظر کې واه خبره شوی درنه وي یاغادي چې دا حکومت د تر نفری پرې پوس مخرب شو اسلامی حکومت که در جمعه تنو علامان شوی و امامان شوی ناغه ده کندن نا نا نا و وفده داری کنن ناغه تا وقت و حکم شوی چه تا شوی کوایی در بادشا در طرف ناغه سرسوی درون وی و سرشات حکومت زوری و قدر سخبره کهی وخلا کوئی که نه مونو لږ یاد شان ډنګ را روان دي را دبر نه راغلی دا دا بیا چې کوم نو خلک هاي خبره ترام ستي کوي چې نه اميري او نه ماموري بیا لګي وی را غون شي او نسې کته نو مختالم د دې کبد نو بیا شال ولي دې مو د زان مشهور ورغاني چې ولې د کوم شیطاني او نخګي و د زان د شهرت او ګړې د شهرت کي او مختالم دې معلومه شوا د مسلمانانو توب انقلابي جماعتي خو څنګه د ਕਰਨنو نظام د حکومت اسلامي نه وکار د مسلمانانو که انقلابي جماعتي چه اسلام د جمعاتی وصولو بان ده قائمی اغیر چې تلوسه چه گمدنو خلو ایچ اماعی اسلام ناج قائم کی و باغی یو خبر ادا ده چه اغیر ده واعظ دفاره قصان مقارل چی تو واعظ دفاره ده قصان مقارل کی تانا چه هر ساڑه پیز بک او ارسا رئی ده گندنو واسکی تکتا کران گی بس یو شیعات کری درگونده کسی گندنو آقا جذبہ کسی کی او او درو لی زانتا او ایمال اصو کا ویڈی او کا او پینزمینٹا بارانو آ رئی او مشعور کلیپ را رئی کلیپ چه گندنو سشی را رئیسی بس صرف ده شہرت دپارا ده شہرتو مال خلق گوتی را کی دادا چه دا جه گندنو دو انقلابی جماعت اصول وی لا قصو دل دا مراد وعظ مراد دے وعظ محنگی جگندن اللہ امیر و دا مختال بل رغایت دا داریمی کینه مختال مرائن را غلی کار وان نبي رؤى عز وجل صلى الله عليه وسلم من هوتيا بغير علمين شارجي جواب ورکره شه يومه صلي ب دليل بغير علمين ب دليل يوم مطلب شد چه موجب چهره دې عالم نه او با زوابو نوارکی رزان اپلار جو پڑا دے دویں مدارا چھ عالم دے خود قانون دار چې چھ لے ہمیشہ دا پار ازان دا تاخذ ہوئی صورت د مسالے دا سے پیش خیص چھ با سرد دا مولاد اخلی آو با سی چھ جو مجیب لفکار دی بھی مفتی لفکار دی چی دے لکھ دیرے خبری سو کی تحقیق ہو کی من بے غیر علم ان مانا بے تحقیق آ وکانا اسمو علامان افتاؤ دو گناد دو علامان ورور کڑے دے آپ کو مستقفی خوزان تا تحفظوئی لگیا دے باس آغام چه تحقیقی کرده ویچه تحقیقی اونکو اون دو بانده بچه مطلب تحقیق پی للم پتار ده و من اشار آراخی چه چه چه د ورکرور مسلمان لره بداسی و خبری چه ده دفتا واد چه انه رشده پی غیری هی چه اقیناً ده دو مسلحات چه ده نظرین الاب و پلکی ده نو خدداری و سرا اپرا دو سرا خدداری اپرا مشواره قول چیدی نو سنت تی مشواره ور قول مشواره یو مشواره قول لی ستاله چه اترا مشواره کئی نو مشواره سنت تی و شایرون فیلمر بیر خبری دی بکی او مشواره قول چی کننو سنت تی و دا سکار او مشواره قیی اگه مختمل در نفع و در ذرهی بایی مشوره بگی مشوره چه اقلی ندرد چه چه ندی وقت لی چه اگه پا آغا کرواندی پویی گی چه در کم کروانده که مشوره اقلی پا چه پا آغا کرواندی سکی گی پویی گی. چه مشوره در آغا چه ندی وقت لی چه په دې اعتبارې وي مشوراو ور کول کې ور کوي نو مشوراو ور کول چې ګمنه نو دا یو څنګه تعمللې مشوراو ور کول کوې چې څه په هغه کار کولیږي او اړه کله پويږي رنه پويږه دا کوم ما سره دي پتا چې پويږي نو مشوره ورک دوه چې ودی پويږي چې دا ما شورا ده اخلي او باندې لپاره که سره د معلوماتو وروه خارجي قرائن وروه پتا لږه ما مشوره ورکول اڅه خبره ده انده وردهول لي دمه نينا صرف اڅه جګنر ما thải پمای راغ چې ما غواره سره کړو ما شرک بیا وایي چې ما مشوره نه دي نو دا قضایي کې بالکل خپل مشوره خراب نه کیږي ورور ولنه چې خارجي قرايان نه تا پاتاو نه کیږي چې دې چې کمندنو سماره مشوره مې ني نه مشوره زما نه مني بیا دې کمندنو ولا مشوره مورا کو دغه مشوره موره ته چې بده پوسوی چې دا د کار کړه ته یو څه معلوم دي چې د دې مو مستشیر لپاره فائدہ مند دي په زما نو څو مشورات لري زړه دا چې فائدمند نه کومه څه معلوم نه فائدمن در رضا معلوم دی او چووری که غلن وغد سون عمل قی عمل بی در از ای که تو مشوران ورکای در از ای که تو یا مشوران ورکای او در اغس ازنو ورکای چه کم کراو دا. دست دی مسلحات تی و خیانت و غداری دا لا خیانت و سشه دا غداری دا او پخ پک خان ودام مطلب هغه د خصوصا بیا زده کې ډیره پدلګي چې یو ځای کې دغه مصلحت و بل ځای کې ستاسو مصلحت نه هغه مشوره چې درس کوي اصلي ګنه مشوره چې درس کوي اخلي په پاري کې د یو چې یو بارګه تمه څواروار کین رہی کې داغه مسئلاه دي اول <سؤال> چې ورته نو ورکې نو کې ستاسو وی مسئلاه دي بیا ګټه دې ډیره ګران سمره دا ګټه به کې استوي ګورې ته په مسئلاه راځه کې داغه مسئلاه راځه ثاني څه بي دا ګران کار دي مانه چې کمنو نو وسړي مشوراو غستا چې دا کور خرڅ کم که خرڅ نه کم زمما بغاوه دې او یا ریپورت زما ته ضرورت وو او ما سره به سی هم میچ ماغسته او یاغه زما نه تاسو کو او زړل چې ما ته یو کار مکه پته راکېدل وو چې دا کور خرڅی راپور دی خرڅی نه ما ویلو چې څه تر څه دی خرڅی نو زبر تکم واخلم و درځي شو غره نه مشوره زما نه وره او اس ما سلام الله واس الله اوس ما غوې چې خرڅ کمن زمو خپل مسلحه ته ما غوې چې تر ټیکته مسافرای لذی او پلان کیږي ته کړه ورې سی حلته او دا چې لي چې ساده 2 رومه مسافري کله واستاج کمنو خپل ټول ته ضرورت او اوس مسلحه د راپور مخه تا ما غل مشوره وکړه چې راپور مخازمای کدوته څو ان چې خرڅ کړه په به او په ماين سکي ارته نور خلاص نور ناخراږي همایت دي دې که صلاحات زمانه او دا غدادي دغداري نشي کولې دی ما را مشوره و نه کړه غدادي ر ګرانکار دی ګرانکار دی طالبان هوول مشوره کیناو کینو خپل مخ ته تللی لا د دې زوره ضرورت ني بل دې شل د مشورو زاین دی بیا چې کم زه را دی سي لا کفایت دې له فرض رمند چې د دې دوه په پس هغه باندې بیا عمل کیږي تاسو کله کله چې کوم په ما څلګې نوم راوځي هغه باندې نو خو سپین بآذان دې په معنا شارل اخی به من یالم ان الرست فی غیره فقد خانوه فرمایا رب نبی صلی الله عليه نبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الاغلطات نبي عليه الصلاه والسلام مرو فرمایا له دغه اغلطاتنا اغلطات هغه څنګه نو اغاليته اغلطه سوال چې بلغه لا تل مقصودی بلغه لا تل څه کمنو مقصودی دي ته اغلطات یې لکیږي غلطات پھیلے کی گئی کلت کمزنو آغا مشکل وی سوال مشکل وی او کلت آغی کی تتا زوجیہتین وی معمولی گنتا کی بکی بل زیتا باقی بانی خلق یعو برنطابو سنک لی دا دا قول دا مختلف قسمو نوی یعو دے لی دهنون ده تیزاول ده پارا ده سبقون ده اجرا ده پارا دهنون ده تیزاول ده پارا ده جایز دی امتحان واقعی ده شاگردانو گران گران زینو اتراولی ده پار دا امتحان چه بیش کب دنو لکا سبق یاکی ده رکی ده جایز دی حدیث ده ثابت دی نبی علیہ السلامی اگیو شجرات انحادا داست کم اونا دا لکا دا روانی تاپوسی کراو دین داری چاہی کی تاپوس کھولی شی چاہی مقصود ایزاد مسلمان او اضلال لبس اولان ہوئی چاہی چاہی سوال کلشه وی دا رو اضلال زلیلہ مقصودی چاہی خلق و دباق مخیتا جا کمن و کم او تکلیف ہو رسون اندار ناجائز دی درین بیچی آئی که اخفل خوجبو تا قبر خودلی پایی کسی کمدنو زان خودلوی زان پکیسی کمدنو خودلوی داون سی کمدنو ناجائز دی و حرام دی او درین داخ کارکی او کلاوی لار دا تعمق دیسارا تعمق چه کندنو راجی بس کم چه کندنو ساری بیس و نس بی حقیب آنے چه کندنو چلیگا یا اشارت و نس یا دلالت و نس فاغیرار فاغیب آنے او عمل پی چه کندنو کروا نو غلوطات نه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کاندو نه دې و جن نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وسونو چارو خلغله ته اي الله رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله تعلم الفرائض الفرائض مرادي يو اراج گمدنو احکامات مرادي فرائض چې کوم الله مقرړکړي الله تعالی ته فرائض ټول چې الله په کوم فرست کړي یا مرادي فرائض مرادي زم کوتاري پی او ما یجب معرفته جميع ما يجب معرفته طولات درای معرفت ضروری دي درې میراثه کا ما میراثه ترم فرایز وی تعال الاول فرایز خاص کر والقران ا تفصیل بر تعمین ما یجب معرفته کو څومره ترلاسه ما عجبو معرفت دهو که قرآن راته کنا نظار تخصیص باردت او کذا فرائض رو مراد علمی میراس و اخلی نو قرآن بیا تحمیم باردت تخصیص ده بیا تحمیم باردت تخصیص ده چه تش فرائض نا قرآن تولزا گئی وحلم او خری خلقه فایم مقبول دون تماغانی ومرگرانی یعنی زبا قوض کولش زبا مارو با قوض کولش فا انی مقبوض مانو روحا بست لکیگی فدیک اشارہ دیتا چه زبا نیم خدا دین با وی او با قاد دین با بتعلم دا فرائض و دا قرآن باننی زبا نیم خدا دین وی دا دین یعنی زا اخیری نبی االله د دین دراتو النیستا دینوم داري او د دین بقا او بسوی په تعلم باندې د احکام او قران زکوی د دین په اخیفاتی انا د دره خلقو رسول الله صلی الله محمد نبی عليه السلام سره فشغثو بصریه لسما او ورته نبی عليه السلام فلستریا عثمان دا نبی علیہ السلام بر اوقات اللہ سے بر اوقات ثم قالا ذہی الھا ذا اوال نوقل سفیلی لم دعوات تراں نشو سید کہ وہ واضح استلی شی علم من الناس خلقنا خلقنا وجہ کندن لم واضح یو قال ذا نبی علیہ الصلات دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا, دا عالم غیب کې ځنې وخت او خل له عشق څخه قرب قیامت دی او قرب نبی علیہ السلام بار عالم غیب توبتل عالم مثال توبتل قتل وخت او تخارشه ما هي ته اشاره کړه دا دا سو وخت دی چې لمباږي څه پليشي واهسته شي بیا به خلک هغه د جنور ماعد کولې نشي مطلب اخیری وقت اشاره او په د مدارو به تر نبی علیه السلام خپل ajal اخدل شو خپل موت وقت هغه خپل وقت او تسکر شو او نبی علیه السلام د اندازې په ټیم نه چې دی کوه وایي علی علم یعنی وحی با بند لیشی بیا با خلق پا دیبانی واس نلری چه بیا رامعات کی بند لیشی و دلیل لی دخلت من اگوست سو ما کالا آزا اوان یا چه او با شکی گی با دی که ایلم من الناس دخل گنا حقا تردی پوری لا یقدر و منحو علا څو وصفه نړیږي د دې لهنا په ریسي سوابنه ان بیا ووایو چې مارکی دي حواله وي رضی الله تعالی عنه ابو هرره دبل چره یاد یوشفو ایذر وناس قریبات شتا کوي باخرت اقوال الابن تشذو خان څړلی چې سړی تیز ایو چه پا سوارلائی ناس تین ادا دا سوارلائی والا عدد ته چه دا اخپیر اتشو لر اخلاسائی چه تا پا خر و سوارشو بیئی موٹر سکل ام خر دیکنن آنو دردد تیزو لر اخشیم چه کمدنو لکا دیرونه بکم جائیتی پوکی نی گیر و لور کئی لکا کنا نو دا سوارلی چیزا مزاج تیزای دو دا سوارلائی چیزا دا سوارلائی لکا دا سو سعیده اندائی دا تیزول دبارا قریبا دا چه خلق برو او خانو دا تشی تاکی تشی بورا تاکی یتلبون العلم دی طلب کیسه شه علم علم با طلب کیر آروان بای العلم فلا یزدون اعادا اعلم من عالم المدینه ما او و عالم المدینه دا عالم المدینه نا بغت ملا بلدان نکی نانا یو پا آغا وقت کی نزبین پیشن گویوا چه مرکز توا مدینه مرکز مدینه و نبی علیہ السلام, السلام خار مدینه و او علب جه کمنن و عالم المدینه چه کمناس کو مغصر دا علم لویا خزانه و پا آغا وقت کیم داشوا چه صحابو پا ویس جه خلق بدلر لری لرین چې کمندونو د ترازی اړیلم بطالب کوي چې اسلام په خور شي دا بدلم شوقي خلق په مدینې ته ایلم رازی دین چې کمندونو زارې چې دا دا چې ایلم په قول شي چاته وینې نو ان دین لا لا يعرض الى الحجاز ایمان او دین باندې کمنو حجاز تاسو شي ګون شي پس کریایتونه تر شیو په اخر کې بیا چې شین رجع اله اصلي دې هر یو شی پرځای ته ګون دیږي کله مبا بیا مدینه تاسو شي ګون شي مدینه من علم المدینه رواؤ ترمیزی اوز عالم المدینہ پر مصداق کے حاصل پی قال ابن عوینا انہو مالک ابن آنس صوفیان ابن عوینا رحمه اللہ تعالی فرمائی لی شیدہ مالک ابن آنس سے شیدہ رحمه اللہ تعالی ملقبم عالم المدینہ بانی اوفا حدیثو کیا ولن کتاب آغام چکم دن آقا لکھل دے مؤسطہ ایمان مالک مؤسطہ ایمان مالک لکھل دے اشاءاللہ رحمہ اللہ تعالیٰ عزیل اغیرہ ترشیب آر گئی تب قیولاد کتابونو نگل رئی او شاہ سے پاغین دو شرخی لئی دی او معتا دو شرخی دی یو مصووات اپ کی دو جلل او بلا مصفوات اپ فارسائی کی یو جل مصفوات شرح اے او مصووات شرح اے معتا دو دی بازدیر چه شاست حجات اللہ کی گوه یا نورن شاست دو مذہبون دیر گوری ناکہ یو فکحاد مدینیو بالفکحاد کوفید یو حنفی او یو چه گمننو مالکی مذہب دادگوچه گمننو شاست دیر قال ابنو اینا او مالک و ومثلو عن عبد الرزاق بغشان تے قول نشان ام نے شاہد الرزاق مونی سے ام نے شاہو مجزین مراد امام مالک قال ساک ابن موسیٰ باب جو ام قوز دے کر گئی شاہی ابن عوینہ ندام نقل لی وستمیع تب قال هو العمری الزاہد هو العمری الزاہد آغاز ایک گمزم از زاهد عمرى زاهد مې ابن عبد الله او سمو عبد ابن عبد الله نوم یې ګمندو ابن عبد الله عبد العزيز ابن عبد الله دې کوې غنډې راغله دا غنډې دا ده عمر ابن عبد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالی ذو جندل زاهذو وموري مشهور ومري دا داد عمر جل الله تعالی فنسقم اومر جل تعالی ده عمر ابن عبد العزيز سره جندل مراد عمر ابن عبد العزيز رحمه تعالی دا دا مدینی پا فقوحاو کیو او شوق دکک ہوئی کہ عبدالعزیز ابن عبداللہ پا فقوحاو المدینہ کی پیر شوئے دے فقوحا دا مدینی کسی شوئے دے پیر شوئے دے عبدالعزیز ابن عبداللہ دومر معلومش و شیزو عالم المدینہ صدا نہ رہ چکنی یوگو بھی ابلوہ نوی یعنی راست قصریف پا یوکی نا رہتا تیس نا نبی تمام اعاده نگی چې بس یو د نور بل نه مطلب ده چې علم باندې کمندونو مرکز د علم بسری مدینه منوره مینه منوره وی ورسته چې پر الله تعالی فرمایل چې مدینه منوره کې ما په خپل ځای کمندونو داسې عالم لیدل چې هغه حفظ حدیث او مشر عالم او ټول حدیثو د یاد فیاض باندې هغه واستې ګمرو ورته څوک یا اړځوله ولاه کټلایو ما ویناش تمشر عالمو په پټ کېواله د ما بارو کې دی دلې پټ کې ما بل نه او بل په پټ کې دې ګمرو یو شنا برانا و څنګه هم په پټ ای خوای او ای شو نو اوسو چې ګمروان د لویو علماشتره ذاته نشته رول یو خلک به دیری و یس مودد العزيز يم الله وعلى المصير